2008an abiatu da eskualerritik pasatzeko abiadura handiko trenbidearen proiektua. Urte hartan, RFF edo trenbideetako arduradunek zioten laester oraiko trenbidea gaindituak izanen zirela. Trafikoa askarki emendatuko zelako eta abiadura handiko trena eta trenetako merkantziaren garraiua beresi beharko zirela. Hots bide berri bat beharko zela, emendatze askar baten menturagatik. Jonden ekaineean trafikoak aztertzen dituen begiragunea bildu delarik 2006 eta hamabi urten arteko emaitza konkretuak aztertuak izan dira, eta ez gehiago pribizioak. Egeeran, hor ez da gehiago musika bera. Frantsxoatelie ka delkarteko. Bai, betitik edan dugu falsoak zirera, aurkeztuak izan dieren zenbakiak baina Wayin froga ditugu, eta CGODD, e, beraiek aitortu du eta gezugaz aitu zirela. Mm -hmm. Eta hori izandarin bai, trenen kupuruan, egoera egiazki, e, guain arte gaten zuten largoita amar bat tren e, bazirela endaiatik bai pasatzen igunero, aldiz egia, egia dena, e, begoita amabi baizik ez direla, eta hoiek, e, sifre horiek guain e, egia ez izan dira. Treinen pasaila eta treina hartzen duten kopurua kupurua urbilakutik soeginez, iduriduke jendeek tokiko tren edo TOR gehiago nahi dituz eta TGV gutiago, franxotelie. Pentsatzen duguk ter delako e, zenbakia emendatu dela, baina TGV-etik e, bideiari oso gutiago etorzen direla zenta garesti delako TGV, eta guain jendea, geroztak egiago, bordelera joaiteko, esenplu bat, endaietik bordelera joaiteko, ter delako yekartzen dituzte. Hori ba, betitik egan dugu, behar zela, lehen eman tokiko trenari, eta guain, agertzen gira, hori giazatua e, izan dela.